І знов їх перекриває рішучий голос Ірини. «Сльозами тут не зарадиш, діяти треба!» «А як?» «Біжи і заяви!» «Кому?» – долинає Ольжен зболений голос. «І що заявляти?» «Сама ж винувата!» «Вклипалась!» «Люблю його!» «Люблю проклятого!» Щоб далі не чути, житецький потягнувся рукою до віконечка, сердито хряпнув, зачинив. Вранці забіг на хвилину до редакції Кочубей, чимось оприкрений, намормосений, уже з велосипедною защіпкою на холоші. Не сідаючи за стіл, увічі нікому не дивлячись, гукнув через поріг житецькому в його кабінет, що виїздить терміново на біофабрику, бо там нібито розкручується одне діло. Є підозра, що під носом у дирекції діяла ціла зграя розкрадачів державної власності. Проте, як у нас тут, Кочубей не поцікавився, і це нас найбільше обурило». Видно, він нічого не хотів знати, що зараз відбувається поруч за стіною, десь підпухлими від сліз очима саме через нього страждає, горьовито набираючи текст така собі Ольга Байцур, робітниця друкарні. Хто питатиме, виходячи, кинув до нас кочубей, скажіть, що я в триваліму відрядження? Він ясна річ мав на увазі Олімпіаду Панасівну. Наприкінці робочого дня вона справді нагадала про себе. Ніким із редакційних не помічена, прослизнула якраз у ті двері, де вхід стороннім заборонено. І лише тоді ми виявили її присутність, коли вона щинила на всю друкарню дикий гвалт. Слова – яких ця свічкарня, мабуть, не чула, відколи і стоїть отут на горі. Слова гидкі, базарні, найбрутальніші, так і вистрілювались з пельки розлюченої кочубийки, особи, котрій у школі належало дітлахів культури навчати, а не базарної лайки, залита сльозами сліпа від тих сліз. Вилетіла Ольга з друкарні мов з вогню І як була в своєму чорному робочому халаті Стрим подалася кудись униз «Може, до прокуратури?» – майнула нам «Може, наскаржитись побігла в міліцію?» Іван друкар, що саме зустрівся Ользі на повороті згори Запитав, куди вона розігналася І вона крикнула гнівно так що і ми чули, світ за очі, і ми ніби аж уздріли, як вона минаючи установи, промайнувши і домівку, розпатлана вибігла на насип, на чіпляється за східці мимо йдучого поїзда, щоб разом із своїм болем зникнути з нашого обрію не відде. Ніби хмари облягли наше життя. Не раз ми з Кириком у подальші дні блукали біля залізниці, огорнуті якимось неясним сумом, опиняли всіноді навіть далеко по той бік насипу, тенялись поміж верболозів, де темніли напів затягнуті ряскою болота ковбані, що в них раніше кажуть і коні тонули. Здавна ці темні води мали серед населення лиху славу. Колись, після розгульних ярмарків, нібито не раз діставали з тих ковбань молодих монастирських утоплениць. І хоч епоха змінилася, озер та боліт поменшало, проте щось водило і водило нас по цих безлюдних місцях, і неспокійно було нам обом на душі. І неспокоєм тим була Ольга».